קטנטנה למה זאת אומרת פחות חמוד, זה נקרא, זה קצר, זה דקה וחצי בערב וזה נקרא קונטקסט. <s medalOf>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 יש מצב שהזבוב מנגן עכשיו על הפסנתר. מה זה? מאיפה זה? Uh, אלווין קוראן, הוא אמריקאי, אבל uh, נראה לי בילה את רוב זמנו באירופה, והוא uh, בנה, uh, לפחות התקליט הזה, איך שאני מדמיין אותו זה שהוא בעצם הקליט כל מיני דברים, וערך, ועשה לופים, והכל בעצם לפני שהיה מחשב, ולפני שהיה, הכל uh, נראה לי בגזירות והדבקות, ויש פה פסקול מאוד מאוד יפה, זאת אומרת,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 עכשיו אנחנו נעשה שני דברים. קודם כל, אנחנו נוריד את התקליט, ושנית, נאמר שחגי הגיע לכאן עם ציוד רב, שכולל מיקסר, פטפון צנוע.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 אפשר לומר שהיום יש לנו מעדן ויניל הארד קור, כן? כן, זה עוד לא ספתי מפה, אבל ננסה להישאר עם התקליטים. צריכים לומר שהמותג הזה... חייבים לשמור על זה? נחזור קצת אחורה? יש פה פשוט משפטים שהם...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 היה לו משהו מקודם, והוא הוסיף משהו חדש, הוא כזה מאוד עדין וזז לאט. אני מלא פעמים זז מהר ובאגרסיביות, אבל... Uh, uh, כן, בגדול, uh, כן, זה מה שאני עושה. עכשיו צריך לומר שהמותג הזה, 106, הוא לא זר לך, כי אתה... ש... הייתה לך תוכנית ב-106 של כל הקמפוס. בנבשל, כבר... אה, התארחתי <laughs> אצל מאיר אשר, עשיתי שם איזושהי תוכנית אה, ארוכה כזאת, עם אה, יצירות ש... אני גם נשמע מתישהו אחד מהם, uh, שהיא, שהיא באמת תוכנית מאוד, uh, uh, לא יודע אם נגיד אגרסיבית, אבל היא מאוד uh, תוקפנית, כאילו, ש, uh, עשיתי במשך כמה שבועות, uh, כל שבוע אספתי מחדש uh, סאונדים, ועשיתי כמו uh, מבזק של איזה 4.5-5 דקות. כל מיני דברים, כאילו הכל הכל מותר, הכל עובד, זאת אומרת, גם דברים מהרדיו, לא גם ווייז, גם... אני פשוט מקליט כל דבר, ו... ואז ברגע ש... שאני עובד במחשב, אני מרגיש בכלל שאפשר uh, לקחת כל שטות ולהפוך אותה למשהו אחר, ויש אינסוף אפשרויות כאלה. ותוכניות uh, שלך שודרו גם ב... לא רק כאן בארץ, נכון? כן, יש לי בעצם איזושהי תוכנית רדיו, רדיו uh, קונקריט, שהיא ב-Rezonance באנגליה, תוכנית חודשית, uh, 29 דקות, של... Uh,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 זה, זה קהילות שהן מאוד, מי שאוהב את זה, זה מאוד, מאוד מעניינות, מאוד מגוונות, כאילו, אנשים עושים הרבה מאוד דברים. כאילו. אנחנו נחזור עכשיו לווינילים, לתקליטים, ומונח לנו כאן על הצלחת אוליביה מסיין. אז, טוב, אני, השם הזה מוכר לי, מ, מתקשר לציפורים, בסדר? כן, okay. בדיוק. <laughs> בדיוק <laughs> אני גם לא...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 טוב, אבל יש פה משהו די כנסייתי בקטע הזה הספציפי. כן. אז אוליביה מסיין נחשב מה? למודרניסט? לאבנגרדיסט? למה? אני אומר שאני ממש לא מומחה בזה, נראה לי אבנגרדי, כי הסתכלתי קצת על כל מיני טובים של כל מיני יצירות שלו, וראיתי שיש שמבחינה ריתמית הם לא... הם לא נורמלים. אז לא יודע, אני פשוט הבאתי את זה כי אני מאוד אוהב את זה, וזה קצת לשבור את הסאונדים. האמת מלא פעמים דוגם לזה, אני אוהב לדוגם מוזיקה מהסגנון הזה, זה ישר יוצר איזשהו קצב או מלודיה על כל הסאונדים. זה פשוט תקליט שאני משתמש בה הרבה. נחזור עוד קצת למופע שמתקיים השבוע. יום רביעי? אה, שבת, שבת. שבת. יום שבת, שבת בערב שמונה. איפה? תיאטרון מילנקי, כן. אני טועה בשם מלנקי. מלנקי? מלנקי, אני כן. אני חושב שזה ילדים, לא? ברוסיה. זהו, אני מלנקי. מה אני טועה? <laughs> איפה זה נמצא? <laughs> בתל אביב? בתל <laughs> אביב, כן. בתל אביב. די קרוב לתמונה, אני חושב, אוקיי. באזור. <laughs> מקום קטן. קטן אבל כן, לא, לא כזה קטן, ואינטימי, כן, חמוד מאוד, אז תן לי פריוויו של מה, מה הולך, אז uh, uh, uh, זה בעצם, uh. כמו שאמרתי מקודם, uh, mm -hmm. וידאו ואודיו, שאני כל הסטאפ הזה, עם תקליטים והקלטות וחפצים גם, uh, מנגן על uh, איזשהו וידאו ש... ש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 תבואו, זה מעניין, חוויה מעניינת. אז אם עשיתם את כמה פעמים, זה גם נמצא ביוטיוב. יש ביוטיוב איזושהי חתיכה מהופעה. קטנה. מה? קטנה. כן, כמה דקות, לא יודע. כן, כן. העבודה שלך נראית הרבה יותר קשה מעבודה של מוזיקאי פרופר, כן? הוא יושב ליד פסנתר, או מנגן בגיטרה, מתאמץ, פחות, מתאמץ יותר, אבל הוא יודע פחות או יותר לאיזה כיוון הוא הולך. גם אתה יודע על איזה כיוון אתה הולך כשאתה מתחיל? לעזוב, מלא פעמים לא, אבל דווקא הדבר הזה שעשיתי לאחרונה בציל מעודכן, אז בניתי באמת חמישה קטעים. כאילו, ניסיתי מאוד ללכת טיפה לעולם הזה, כי גם הפסטיבל הוא בסגנון הזה של יצירות, וגם רציתי לבוא ולהרגיש יותר שאני יודע מה אני עושה.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 אז זהו, בתקליטים יש הרבה, הרבה מה לגעת, בניגוד למחשב. אז אנחנו רוצים לגעת בתקליטים, אנחנו חוזרים לוינילים. גוג? כן, בא לך אולי, טוב. מה <laughs> בא לי? לשים פה נגיד מהאלווין קוראן הזה, שאני מרגיש ש...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 יש איזה מישהו בחיפה, שפשוט מביאים לו קבצים, והוא עושה עותק אחד. הוא מטביע תקליטים? כן, אני לך... אשכרה ויד, ויד, ויד, כאן, בין בין. בארץ? כן, זה מטורף. ו... אחרי השידור אתה נותן לי את הטלפון <laughs> שלו. אז הוא אמר לי גם, נגיד שבאים די-ג'אים uh, שמנגלים תקליטים, יכולים פעם, חודש, חודשיים, להוסיף לעצמם עוד חומרים, אז, אז שמתי על פשוט כאילו קבצים מהמחשב, כדי שאני אוכל לא להיות עם מחשב, <laughs> וגם שנחלק קצת אז זה מביא אותנו באופן טבעי לתקליט של להקה, הרכב, הרכב ישראלי שנקרא גוג. מה זה? השמות רשומים, אני אפילו לא זוכר. הם פשוט ניגנו בסמוך אליי בפסטיבל ואמרו, רוצה תקליט? אמרתי, כן. ולפני כמה ימים שמעתי אותו, אמרתי, אוקיי, מה שנשמע עכשיו, השמות רשומים, אני... אני גרוע בשמות, ציידי, כן, כן, אפשר לשמור כזה, כמה דקות וכמה טרקים קצרים כאלה. אהבתי. זה, זה נוגן אחורה או מה? לא, אני, אני לא חושב, נראה לי אולי עם אפקטים או איזושהי אלקטרוניקה כלשהי. אוקיי, נשמע קצת את גוג.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 היום נלמד את שיר התפריט של בורגראנג' כמו כן, יש כאן סיכוי לזכות בעשרת אלפים שקלים וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אה, רק אז יזכה המאזין בעשרת אלפים שקלים. שימו לב, עכשיו אני אקים לכם את שיר תחת"ב בורגרן, שמש בוגר 100% בורגר, שניצלבל אחמניה, תלוי עוד נקניקייה, צ'יפס כמו בספרדי, מה קורה,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 חשבתי שזה נגמר, זה לא נגמר, <laughs> זה, זה ממשיך, שימשיך, שימשיך, אנחנו <coughs> עוד, <coughs> עוד, עוד <coughs> רוצים להספיק לשמוע לפחות עוד, עוד <coughs> תקליט אחד, <coughs> לזכור. <coughs> זה, זה נשמע כזה נחמד ונעים ו... uh, מה שעכשיו שמענו? מה שעכשיו שמענו. כן, זה מפתיע, מתאים כי זה אמור שנה, להיות, לא? uh... אנחנו כבר uh, <laughs> מתקרבים לשלוש. ואנחנו uh, לקראת סיום עם סוויט סמוק, שזה... Uh, הרכב uh, שלפי דעתי הוציא את זה.